Поширювалися настирливі плітки, що навіть мадмозель Дожерон, донька губернатора Тортуги, теж стала жертвою його дикої вроди. А Левасер дійшов до такого нахабства, що попросив її руки. Правда, Дожерон дав йому на це єдину можливу відповідь. Він показав йому на двері. Розлючений Левасер пішов, але поклявся, що все одно дружиться з мадмозель Дожерон. Хоча проти нього повстали всі батьки християнського світу, і що до Жаром гірко каятиметься за образу, заподійну своєму майбутньому зятеві. От такий чоловік підсів до капітана Блада з пропозицією об'єднати свої сили для спільних дій. Дванадцять років тому, ще двадцятирічним юнаком, Левасер плавав із жорстоким вирутком піратом Лоллоне, і його майбутні подвиги довели, що учень гідний свого вчителя. Серед берегового братства в ці дні не було запеклішого негідника, ніж Левасер. А проте, хоч і дуже відразливим здався капітанові владу сам Левасер, він визнавав, що пропозиції – Цього суб'єкта не позбавлені сміливої винахідливості, і що разом з ним без риску можна провадити операції в більших масштабах, ніж діючи нарізно. Центральним місцем в проекті Левасера був напад на Маракайбо, багате місто на материку. Блад розумів, що для такої операції потрібно буде щонайменше 600 чоловік а на їхніх кораблях такої кількості людей не перевезеш. Отже, спочатку треба було двома-трьома нападами на інші об'єкти здобути ще хоч кілька кораблів. Щоправда, Бладові не сподобався автор цього плану, тому він утримався від будь-яких зобов'язань, а погодився лише обміркувати пропозицію. Але кінець кінцем... Під натиском Хакторпа та Волверстона, які не поділяли особистої антипації свого капітана до француза, договір між Левасером і Бладом був підписаний не тільки ними, а як це було заведено і представниками обох команд.